реакції мешканців подвійно і постійно загроженої смуги. Віта максима – ероїка, авантурно-козацького життєвого стилю, і віта мініма – поведінка, анабіотичного стилю притаєнного існування, що за нею, за переказами, рятувалися від загибелі наші предки, заховавшися перед ворогом в озерах і віддихаючи стеблами трощ. Перша із них вела в своєму ідеальному продовженні до ентузіастичної компоненти. Друга – до стилю прихованості, до звуження сфери життєвих контактів із світом, придушення життєвих уназвехнень до відступу в себе, до обсягу власної інтимності і тим самим до тих світосприймальних скерувань, що таким реакціям відповідають. Соціопсихічний аспект української нації виявляє її селянську структуру, і з нею виникає схильність до творення малих і інтимних груп типу, щоб ужити термінології «спільнот», що характеризується почуттєвою близькістю, спертою на симпатії, спочуванні, приязні і взаємовирозумінні а не на раціонально обоснованому змаганні дорозумово продуманої спільної мети і спільних завдань, як у широких групах типу спілки. Групи типу спільнот не вимагали і не розвивали активних настанов. Навпаки, давали радше почин настановам рефлексивним, зверненим на власне нутро, що його зглиблення і пізнання буває явищем паралельним до розуміння близьких і друзів. Якщо йдеться про культуроморфічний аспект формування української психіки, то вирішне значення мала тут периферичність геополітичного межового положення України як переходової смуги поміж Сходом і Заходом. Три великих хвилі ідей – що злилися в європейському дусі римський катодицизм із ідеєю римського орду, порядку життя і мислі, схоластика, ренесанс, як відродження людської особи, а тим самим персоналізм, сторіччя просвіченості і своїм культом науки, сієнтизмом докотилися до України, межової смуги Європи, послаблені та змінюючи свою направленість. Наслідком послаблення раціонально-розумової компоненти європейського сієнтизму персоналізм звернувся більше в напрямку увнутрішнення, інтенсифікації особистого, внутрішнього життя, а не в напрямку експансії людської особи у світ. Сієнтизм і знання, що дає силу і панування над світом – Став у великій мірі в наших істориків і соціологів знанням, що формує людину і в якого осередку є ідеї волі, правди, в подвійному розумінні згідності з дійсністю і згідності з етикою і долі, що не з фаталістичною приреченістю, але призначенням до людської зумовленості і з її низами, Вершинами. Для оформлення і усталення світосприймальних настанов важливе не тільки свідоме психічне життя, не меншу роль відограє і несвідоме, особливо динамічне в українській психічній структурі. Тут з одного боку треба взяти на увагу те, що є ближче до рівня свідомості, отже персональне українське несвідоме щастиме і природними в українських політично-історичних умовинах. Комплексами менше цінності в розумінні психології Адлера. З другого боку, глибоке і потужніше в своїй динаміці колективне несвідоме, що за юнгом кристалізується із залишків та слідів збірних переживань групи і знаходить вираз у характеристичних для кожного народу мітологічних прообразах-архетипах, наприклад, вотан у німецького народу. Ті прообрази сильно впливають на життя та зазначуються і виявляються у поетичній творчості.